מזמור כ', למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזריך מקודש ומציון יסעדק, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע, ייתן לך כלבביך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 ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיעה, המלך יעננו ויום קוראנו.